Audhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa usalli wa usallim Wa ala ashrafi al-khalqi Wa rmursalina nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahabatihi Ejma'ina thumma emma ba'du Falandërimet absoluta I tako njëtëm Allahu Jalla Jalaluhu Zotit të botra ve kriusit të gjësis Për shëndajtet mëshira dhe bekimet Allahu Jalla Jalaluhu Çovshëm i më të mirë dhe zotëriu na pejgamberi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi shoktë të tij besnik, bi familjen e tij të, të ndarshme dhe me gjithat ata të cilat e ndjekën rrugën e tij të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazdojna me tematikat që ne ka diskutuar hoxha Hafit Ibn Ahmed Al-Hakimi Allahu Masharaf, ku i përfundoi kushtet e fjalës la ilaha illa Allah thala la ilahe illa allah ka kushtet e veta dhe pa i plotecur to kushte njeriu nuk del para allahut te bareke u taala si musliman dhe e pervendem se to kushte nuk jan kushte te dunjahs te ksa bote por jan te botes tjetre dhe kjo es dallimi mes al-sunetit dhe murxjeve dhe hawarishve ekstremistave pse sepse to kushte qe i kam permendur ert ata kan menduesian per ket dunjo nuk jan per ket dunjo por tjetren dunjo por fitimi per la ilahe illallah te baje dobi ti la ilahe illallah diten në e xhigimit ndersa ne në ket dunjo dikushte Manë e menë, di kushte nuk e kanë të të të rejtën Qelan e jo Tathoje njeri u la ilaha illallah me gjuhën e ti Tathoje la ilaha illallah me gjuhën e ti Njetarë ka ndonë Në vendin e tathoje është edhe me thonja musliman Në vendin e tathoje la ilaha illallah është edhe me thonja musliman Dhe i diti prej kushteve është Mosifët të baudishka shirkët dhe kufër të qartë Dikushte Mosta shofu në të baudishkët Asët mosot shofët di ndërsa këto kushte përmendur të përmendura nga dietar të nxjerojë prej asajra dhe haditheve kanë bolën e ahiretit. Për shembull, dëshimi është prej cenusëve të la ila ila allah, po nuk shifot. Dashuria është prej kushteve, po nuk shifot. Sinqeriteti është prej kushteve, po nuk shifot. E kështu me radhë. Andaj duhet me dalluar prej kushteve të ahiretit dhe kushteve të kësaj donjë. Nëse një prej kushteve ju përzihet, kamu të përzihe el-sunneti se çka thot për la ila ila allah. Ana se dani me kish xuarist, ata t'ka thonë mirë herë ta porzin kursin e ahiretit me kësaj donjaje. Ti i thu di kushte. Musliman është dhe se ku mbau do go bashëtu. Pa e kokët me se se ka kuptue. Aha. Hinë ta ajreti. Ku t'nalu? Kur t'hinë ka ajreti nalu, ku i la? Malik ju midin ka ajret, ka xhikac në ditën e gjikimit. Çka ka, nëse na e dina kush është xhenetli dhe kush është xhenamli. Çka ka punë Allahu na ajret që ka me bëho Allah o menere didim, ki musliman, ki qafir, ki nxënet, ki nxënet pa te Allah u që ka jetë, kur gjo andaj na nuk e di në që ka te Allah u te bareke wa te Allah andaj sa njëri u është në mesin e tonë ka thonë për nga meri alai salatu së nam te Allah u gjellohala shtë fi dërkin esfel në shtresën më të ullë të zjarët e kështë në meron që që që i hoxha i cek i këta kushte dhe përfundoj se njëri u nuk përfiton për ila ila, ila la, pa i Paslu thëllith kaptina e tret Fit ta arifil i bada O dhikri ba'di enuaiha O ene men sërrafe min ha shejën li gajri la Fë kad është shrak Definicioni dhe për kufizimi I i badetit Tha doja në parathonje Folën për la ilaha illallah Edhe tham se la ilaha illallah Ka dhëmë e thonje Dhëmë e thonje të cilës ishte me pajtimin e gjithë sahabe Dhe tabi të abinve Cila nuk ka të adhuruar Më me merit Këtë më me merit më në menë Me merit patjetër. Me merit përveç Allahut. La ilahe illa shtat kuptime, i kemi cek 7 kuptime të ila, të gjitha janë për Allahun. Të gjitha janë për Allahun. Fath Hoxha, pasi e vërtetova, dhe pasi e besova, dhe pasi u njoftuam se fjala la ilahe illa Allah e ka kuptimin se nuk ka të adhuruar më me merit përveç Allahut, atë çfarë është adhurimi? Çfarë është adhurimi? Duhet të më pas kuptim adhurimin, domethënë definicion. Duhet të më kuptoj definicionin e adhurimit që më realizoj këta adhurim. Ë gjithë kjo mision i jetësori i jonë në këtë votë është sqarërim. Ka than Allahu te bareke tu taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, ma uridu minhum rizqan, wa ma uridu minhum an yut'imun, inna Allaha huar razzaq, dhul quwwati al metin." Nuk i kam krijuar, më kriji kriji mi jot këtë proces i komplikuar, i stërz komplikuar, i stërzmarrë, i hatashëm. Nuk është bë përveç se një çellë. Liyabuduni. Me madhru kan mu Allahun jalla wala. Kan dawn detor pri kjajetit, prej cit jajetit e gan xerse, njeriu esh xhurmuas dhe hulumtues i Allahut. Edhe ateistat e hulumtojn Allahun. Diçka e atashme. Prej Adam, pres se ka fillu shirkun, pres se kan fillu njerëz me thon se besojn azotin, nuk e dinin akon azotin. Ateizëm çe thon, ateizëm. Kundërton monoteizëm çe thon, tauhid i Allahut te bareke we teala. Edhe ateistat Në bazun e këtij ayat Allahu na e ka zbuluar se ata vazhdimisht folën për Allahun. Ku azoti? A më patjetër me fol për Zotin. S'munën me dal prej kësaj kornize. Njeriu është krijuar gjatë fort, gjatë dëgjëshmëri, gjatë kufij, duhet të më fol për Allahun, të më fol për Zotin. E njeriu pasi është çënje e till, do të më jet adhurimin, çka është adhurimi dhe çka kërkon Allahu te bareke u teala për neve. Qadan Hoca që Allah u të barë ke vëtharë në shumë ajete e ka përku vizu e adhurimin dhe djetarë ka ndalë me definicion. Thot, definicioni është is mundjemi un likullima jurdil ilahe e semje. Adhurim është gjdo send që gjdo send e pashtuar, gjdo vepër e pashtuar, gjdo vepër përfshin këtu likullima jurdil ilahe, gjdo send që ka e knoq ilahin, Allah ilahin, Allah un të barë ke و تعالى çdo mendon se definicioni i adhurimit është kemi përmendë në shumë lexerata se nuk është adhurimi vetëm namazi, zecalti, xherimi, haxhi, nuk janë ato. Adhurimi është 24 orë. Dhe ai që nuk e adhuron Allahun me këtë definicionin që e ja kam përmendur ata nuk e adhuron Allahun xhellahu ala. Nuk e adhuron Allahun te bareke uta. Njeriu nuk mund të më shijue kënaçin me Allahun nëse 24 orë nuk është me Allahun xhellahu ala. Nëse çhenjen Allahu te bareke uta nuk e ka parasysh 24 orë. 24 shtat 7. 7 dit Të javës Gjdo moment më konë me Allahun të ebare kjo e të ala Andaj ka thonë i bënkaj i melgjuzije Në tarikull Hizroten Në librin në rruga e dihjrejteve Ka thonë kulmi adhurimit Kulmi maja adhurimit Ka thonë Që këtë do që jetu bo në jetën tanin Që fërë do fushë e ku jetu vepruhe Ka thonë e ki një cilësi Mura kabe Allah va të të po Me njëjë, me njëjë fëqishëm që Allahu ametie, atët shiku që ka i të bonë Vëshdimis që ka i të lëviz, Allahu ametie, kjo është kulë mja dhurimit Në gjumë, që është Allahu, bjene vletë Allahu Në të në ndër Allahu, që ka dhenë Saidim në Ljubejrë, ka dhenë në të më delë dhe një gruje Që se kam halal, ka dhenë e ullë i shikimin La ilaha illallah, në të në ndër, në ndër nuk midhë është përgjithësi ka von der gruja qe se kam hallad mos pol me perzhgander per ndonder uli shikimin pse me allah xhallala penga me ali salatu selam i ka the se mngjes alhamdulillahi alladhi ahyani falendrimi i takon allahut i cili me kan gjall ka ram me flet falendrimi i takon e kumnu ka thon vet veten time xhembi no puchina allahut te bareke hota 24 or kjo esh adhurimi allahut te bareke u taala ushu menancime perceptu allahun xhallala si duot Për nga meri alai salatu së ram, hadithën e muslimit që e kanë zërë se Allahu Gjellala ka thangë, e në e indë dhën një abdibi, une jam të erobi që shmenon a i përmuën, që shmenon a për Allahu? Që shmenon a për Allahu? Që shmenon? Më ndalë njeri ju të shpia disa orë, që shmenon a për Allahu? Që ka është Allahu përmuën? A shumë në a thon, në nësi, përshimull jehudat kanë dëviju në përceptimin a Allahu, ata e mendojnë Allahu tashpër, kanë d inë Allah e fakirë, Allah e fukara, si jepë, dikujt jepë, dikujt si jepë, le aida, aida Allah, krishtar kanë alat, kunder e kanë menjua, Allah e si njeri, shumë është më nësi, që shmenon të i për Allah unë gjellë, gjellë vë ala, adaj, adhurim, nuk është i me arkë të më falë, kjo është pjesë adhurimit, pa të anëzban të adhurimit, normal, mirë po ma e ma dhe se kjo, ma e ma dhe se kjo është me jetu me Allah unë gjellë vë al A është e përmejnë kjo mesajlë? Po. Vële dhikru Allahi ekber. Adhurimi maj madh është me përmejnë Allahum. Se me përmejnë Allahum? Sepse njeri ju shka përmejnë vazhdimishtë Allahum e ka rritë kulmin e adhurimin. Andaj të doja, ismu në gjemi unli kulli ma ju hibbu Allahu wa jarda, këta e ka përmejnë Shekër Shami u temi e maherët, këta e ka përmejnë Shekër Shami u temi e maherët, hoxha ka përmejnë se kjo adhurim i ka tre ju nëse kujtoni, neve kena përmenjë shpesh se aburimi i ka dikushte. Hoxha, njonin për i dikushteve, njonin për i dikushteve ka zëmërti në 2 dhe i ka nëgjerë 3. Sikur të uhidi, që është indomë, disa djetarë 2, disa 3. Si të uhidi rububije, të qenët Allahut kryuës e para. E dyta, të qenërit e Allahut i tilsuar me tilsitëve qanta të cilat nuk i takojnë kërkujna, dhe emra, dhe e tretat të uhidi adhurimit. Ibn Taymija dhe Ahmed dhe Ibn Qayyim janë të trakt timendimit, cila është që mendim se të huidesh dy. Tauhidi rububia dhe emrave cilësi është një dhe adhurimi. Pra ai Zotë meriton të adurohet kaç. Ai Zotë meriton të adurohet, e thjesht. Disa e kanë ndo, kan thonë jo, rububia, uluhia, esma was sifat. Hoja në definicionin e adhurimit dhe kushtet e adhurimit ka thonë janë tre. Janë tre. Cila është e para? ka thënë e para është një jetë, një jetë, e bo një jetë. Dësa një njëtë, në Kine, një jetë në meder i gjusë seli kini, një seli kini, i mënkajim e lëgjozije, ka thënë një jetë e është dylojshë, një jetë e është dylojshë. Pa tjetër më izbërtisë e njëzitë shfa shqipërzim. Adaj, kër i përmendëm kushtë të thamë sidqi edhe ikhlasi, sidqë, sinceriteti edhe ikhlasi, në dokon të nxajshme, si janë t Fundin e ki Allah, së tu ka përzi kjo mesele Nërsa sëtë ki është gjatë rrugës mësme ba dhe vijime Mësme ba lajka A ndodhë njeri ju me ba lajka gjatë rrugës ndodhë Qishma po gjunat janë lajka Gjunat janë lajka A njeri së mund më ba bë gjunat A do me dhonë që këtë baj njeri ju gjunahe Këtë baj e gabime, e ka hum Sinceritetin fundin, jo ja. Shka mundësi Gjunacarë të mdoj, kanë me hinë gjennet Që të mdojnë e Ose por sikto mesera. Sejeri Kurban Jonas, domethën se Allahu nuk e do. Ataj ai i cili ka pi alkol shumë karte bejan ka ka ka ka Allah, ka sam, jeti. e, e ka ngër, ka nxjikin 100 herë, edhe Halid i ka thonë la anak Allahu te mallqoft. Ka thonë la tel anu, mos e mallkoni, se innehu yuhibbu Allahu wa rasulahu. Ayeton Allahu ne pejgamberin, edhe Allahu e don atë të pejgamberit. Sallallahu alaihi wasallam. Nuk mos po prezikto dhe mesela. Kushti i parë është nieti. Nieti i parë se e kash ti oxha këtu është i klasit, të cenurit Allahu i fundit e parë dhe e ardhme menis për Allah dhe më përfundutë te Allah menis njëhet për Allah dhe më përfundutë te Allah kjo është e fara ka than Allah te varde ke u teala وسيجنبها الاتقا الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزا ka thon xhehenemit ka li shpëtuar më devotshëm më devotshëm ai cili e jep pasurinë e tij për t'u pastruar Për të pastruar Ua mali inda Dhe për asë një e pashtuar Për asë një krijes Rëthi që ka është Apo lartina Min një amëtin të gjëze Më në një begati që të shpërblejët Të më në kur e banë vejprën Nuk do do artë rëkitje Nuk do lavë drata Nuk do like Nuk do kur gjo E do në Allah Panaksoj do mu pastruar Panaksoj do mu pastruar dhe e do në Allah Gjellë le uara qenjën absolute çënia absolutë ande ka thoni ibn qayme el jozia dhatullah çënia allahut duhet pa kushte të tjerë duhen me kushte edhe gruën edhe babën edhe nënën edhe vëllezërit edhe krejt edhe familjen e don me kushte pse e don me kushte për allah allahut duhet pa kushte dashuria e pakushtëzuar çdo madhësie jep dhe punon për allahun me çeni fundit kjo është kushti ka than allahut e bare këto të era وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين قضى الله تبارك وتعالى نوخذ ndonjëri dhe ndonjë shpirt vetëm se melejen zotit Allahu Jellala kitabam moajla liber precise uqik Allahu Jellala kurjo kush e don ket bot ja japni la la ja jap Allah a do male Kushe da e rejtë një ajakë Andaj këta në alai salatu e selam Hadithën se nga nëzhejnë mënë Bukhari Kullu cool ummeti jedkhulun alë gjennë Kërejt ummeti em ka mehin gjennet Illa men jëkbe Përveç ati i shkaz do Qile ya Rasul Allah Ve men jëkbe O ya Rasul Allah kush nuk do Të dashurie këtajet Andaj pëm qajnju qatë në dashurie Kush e da Allah Ka me shti Allah unë gjennet Mir pa dashurie vërtajet Jo errejshme Men një ebeja, Rasulullah, kush nuk do me hi Men lem një të biëni fe, të katë ebe Kush nuk më pason muhe Ka refuzu, zdo Dëmon, dashuria është të kuzume me Lekin e pengamirit ala i salasem Allah dhët, kush e do a i rejti një a jopna Ama e do për një men Ka kushte, ka rrug A e do dhënjojën të a jopna Pase ka dhënë Allah u te vare, kjo u te ala U e sehne gjithë shakirin Dhe kimi u mjë dhënë falenderuzve shpërblime scoqpër tej Allah nuk ka për tej Allahu te bareke u teala ande ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna allah la ynzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin ynzuru ila qulubikum ka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam allah nuk shikon na trupat e juve shumë sa njerëz e mashtrohen me trupa me veshje adhurime vetvetes allah onardh mirëta as ne pamjet e juve i bukur ku te diçka sy si te kështo sit ashto pamje muahbete te kota ka thane alaihi salatu sallam mirë po ku shikon allah ila kulubikum tek zemrët e juve tek zemrët e juve e këshirë Allah unë zemrën të anë ashtë Allah i fundit ajo e donë vetëm Allah unë gjelluar ajo nëse nuk e donë hajhat e hajhat, hajhat. i e shduk i e shduk pas taj ka thënë ogja sitqi në në gjuhën Shqipe nuk këra mundësimi zbërti këtë që shanë qështu po do të orvatemi me i parafruhe sitqi është që ti tjesh gjatë rrugës me ambicja por që i mund njëzje thojn Në fundi është Allah. Mirë po në veprimtari nuk është i njëjtë. Në veprimtari nuk është ambicioz. Në veprimtari nuk e don Allahu të barekeu wa taala, nuk e don Allahu të barekeu wa taala. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "El mu'minu al-qawi khairu wa ahab ila Allah min al-mu'min al-da'if." Besimtari i fortë. Tu çaj kopsëllimi i fortë. I fortë mos kuva, ja bëj tani. Kur i fortë, na Abdul Rahim suldit çka çka ka pas këmbën. Çka ka? Mirë për ka thonë për nga Ameri alai salatu Kanë kesh me kam Dha hafar këm ka Sahaba Normal Pies jah i leti Ka eqzistua Kanë kesh Ha hafar këm sa të hola i ka Për nga mësa më nërbuzua Ka thonë Vallahi Nga të bëshori janë matrana se uhudi Abdullah ibn Mes'ud El mu'minul qawiyu E habbu ila Allahi Min el mu'minul dhaif Besimtari ford Osh majdashur të Allaho sësa Besimtari likçt Kua likçtia Zajnë Zem, bindje Omeri kër ka vdek për nga me nësëm e ka një shlukon Karon të tokë Omeri, a i forëti, karon të tokë Ebu Bekri kan e një kohë Ka thonë së të këshia dhrua Allahun, Allahu Gjalla Sa për këtë Muhamedi këka shkue Kjo ka bindja Ka u i forë, nuk shlëm për në fejnë Allahu Gjellë, Gjellëware Ka thonë pas e për nga me nësëm Vëfi kulli kajrë, në të gjënjanin ka kajrë Dë mëndonë, ka n al shanbe edhe do bsohet pasta ka thane allai salaatu selam in haris ala ma yanfauka wasta'in billa wala ta'jaz ka than ki kujdes çka do bandobi kujdesu per ata çka do bandobi wasta'in billa kërkombrojte ver allahut wala ta'jaz dhe mos u bani dopt mos u bani dopt mun allahu ya da sidqin ambicion gjat rrugës vullnetën e madh gjat Rugas lain asabe kay shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza wa, wa, wa fa kaza walakin kul qaddarallahu wa ma sha'a fa'al ka thon nese nd godit jata ruges diçka kamet godit patjetër kamet godit hidhsia e keqja ne opër gjashtë kushte vësht kadetun besu hajn dhe shet godit çfarë vao mostu ti shba kështu e ksha boksto wala kin kul qaddarallahu e ka caktuar allah te bareke wa taara fa inna nëse ti hap amelën e shejtanit sepse sikur fjala sikur sikur ta kisha bëhu ta kisha bëhu ashtu e çel derën te shejtanit andaj do të më bëll kjo kjo der pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam el kayyisu man dana nafsehu wa amila lima ba'da al maut imaçum i mençor intellect është ai i cili punon pas vdekjes punon për jetën pas vdekjes wal ajiz they dobt man itba'u man itba'a nafsahu hawaha kush ja ban çajin vetes epshet ja bleton vetes kjo ajis i dop po përqesh me të mos mkoni dop ni shikim suneu ni ni epsen e sen e mposh sa i dop tash e i dop shumë i dop ka thane alejhis salam i dop pase ka thane wa tamanna ala llahi al, al aman dhe shpreson te allah u shumë full me gjunahe te allah u shpreson se 70 degri ne ras rast pra raosa ekshellova ne allah per nje gabim të caktuar gjuna i madhë gjuna i madhë të Allahu gjellu ala më thasht të thedim pritin të Allah sa thediri la ilaha illallah <tëmën> të men nërë Allah, të menni shpeson të Allah si ka me mërë shumë nuk duhet me u mashtruhe me mëshirin Allahu të bareke shushin njëri ju kërkohet prej tina ikhlasi, sinceriteti, mukan Allah i fundit dhe gjatë rrugës me pas ambisje me vërtetue, me vërtetue këtë bindja dhe fundit ka thën kushti i fundit është me çën veprat tona në përputhje me ligjin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithën se nga xher Imam Buhariu dhe Imam Muslimi ku ka thën ali salatu wassalam men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa ward kushpik kush, kush nxjerr diçka të re në feën tonë fi emrin ahadha ne ket feën tonë ma laysa min çka diçka nuk është e sajt nuk është e sajt dhe u njerëzit me vluda të ndrëshme, beidalë të ndrëshme, lloj lloj veprimtari për muafruit Allahu, nuk dishojnë ndoshta sinqeritetin e tyre muafruit Allahu xalawala. Mir po lesejën emrin na, nuk e shpërbejtësh që ston. Çka thon Dallaj Sallallahu alajhi wasallam, fehuarad era vuzuma. Shella peinga Ali Sallallahu alajhi wasallam, ti nuk tha ata nuk e bojn sinqerisht. Qikujdes, pejgamberi flet traçes. Fjalët e dia të ndërtuame me një ndërtim simetrik çuditshëm. Nuk tha Ata kanë problem me njetin Jo Ata kanë problem me shëriati Kanë problem me ligjën Allah Nuk është përput me ligjën Allah Ku ishtë vepron Edhe nësa është e sinqirt Mojemen Nuk është punë sinceriteti këtu Oshë punë që aki qilur vepros Nuk ja ki qilur vepros Arei i salatu e salam E ka kushzue në këtë hadith Se nëse njeri ju Donë mi u pranue vepra E ka Allahun e do Allahun shumë Nuk e kontestojnë akta Ka ambit që me punue Mirë po E treta ponaç është diku tohatati jo duhet me pas njeriu bazament dhe fundament dhe themel dhe baz pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu te baraaka we taala e ka permendur ne surën mulk dhe ka specuave fudailin ne jaq ka than hu alladhi khalaqa almauta wal hayata libluwakum ayyukum ahsanu amala shellallahu alaihi ka kriju vdekën dhe jetën çteu sprovojë juve libluwakum çteu sprovojë juve pisprovos nuk ka munti njeriu shanca me teorika as praktike Për çka kush është më vej përmir? Ka thamë fudejli, a e dini çka është vej përmir? E pasë tërë prej shirkë këtë dhe riajës dhe përputhje me sunete në pengamerit sërllallahu aleyhu sëllem. Dhe më tonë di kushte, e ki kushte i parë, i klasin daat në dyqë. Fundi Allahut dhe gjatë rukës me qenjëri ju, besnik dhe i sinqerë dhe i vërtet, me këto përputhje kushte e plotëson adhurimin, hoxha ne vazhdim kam i përmend adhurimet që kanë ardhur në xheriat për namazin dhe dashurijes dhe zeqatisë dhe xherime dhe të gjitha adhurimet që sa ti ka përmend Allahu te bareke u teala, kërkimi mbrojtjes, kërkimi i mbështetjes në Allahun te bareke u teala, të gjitha hoxha kam i përmend dhe kush ja distancon dhe kush ja përqafon diku tjetër i bën shirk Allahu xhello wala dhe do ta zbarthena me lejen e Allahu xhello wala me zbërthimet të sa ti kanë përmendë atart sa është zullum i madh mi bë Allahu shirk Sa zullumi madh është, njërzit, këtë kjo tokë me, me shpërthije, me këtë që kaon këtu, nuk, nuk është shumë ma, nuk i afrohet një shirkë Allahu gjellewala. Njërzit nuk mund me paramedu, shka do me tënë mi bë shirkë Allahu? Shirkë Allahu të mi bë, orë takë, dhe të zbërtejnë a me lehinë Allahu gjellewala, se sa e madhe, a dhe ka thanë Allahu të bare kjo e të ara, inë shirkële dhulmun adhim, mi bë shirkë Allahu të zullumi madhë. Allahun na ruaj nga shirku, Allahun na ruaj nga ifaku dhe kufri dhe lutim Allahun te bareke we te ala Cha Allahu Jellal Walal t'na mushir me mushir natina. Lusim Allahu te barekehu te ala, cha Allahu Jellal Walal t'na bafshia na rahmetina tina dhe na gjithmshirren e tina. Lusim Allahu Jellal Walal, cha Allahu t'na baje pe atrat e sirat i kuptojn ajetat e t'i hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i manifestojnë gjuhën, zemër dhe veprat e tyra. Lusim Allahu te barekehu te ala, cha Allahu Jellal Walal musliman ku do cin jan t'dihman, yetimat e musliman ve Allahu t'i mushiron, te burgosurit e musliman ve Allahu t'i lideron, musliman ku do cin an mesveti Allahu t'i bashkon akul qouli hada wastagh والله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين